Quatre cases, una església, un sors i un ramat. El paisatge és molt típic i a ja respirar aire sa, però arriba el diumenge i com un mojico en cor. Rústicam, rústicum, societat de consum i el ramat del Ja, ja són, són aquí, aquí han arribat, el i Andrés, el taulell, que aquesta gent de ciutat hem de deixar ben contents. Negoci clar, negoci net, i amb una mica de sort ens ompliran el calaix, deixaran net el rebost. Des de l'UEGO, que va, I si no faran, ja ve! Li dirà Tanya Montse al senyor Lluquet que de fons de cultura el món està ple. I un pastor que els escolta fent oberta la boca pensarà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 s'acaba cada uenya el seu corral l'una darrere a amb les mans al volant i llunyeixen quatre cases que el rebost han buidat Rústicam, rústicum, rústicum societat de consum ja han omplert el calar L'endemà de bon matí L'un pujarà l'autobús L'altre traurà el seu ramat Si tombarà el més gandul I a poc a poc Envergonyós Enmermerit surt el sol D'anciès pastor com Burgès Un ocell Empren el vol mm -hmm. 7 i 7 minuts de la tarda, cap i cua, senyores i senyors. Mira que eh? Eh, Amb la música dels esquidols hem iniciat la segona hora en companyia i continuem en directe a l'estudi central d'aquesta emissora de Ràdio Diana 107.2 de la freqüència modulada. I de fons estan escoltant vostès una música que és la sintonia que identifica l'entrada de la secció del senyor Garigot. Uh -huh. Senyor Lucià Garigot. Bona tarda. Com estem? Bona tarda. Eh, aquí asseguts a l'estudi central esperant que algun dia vostè digne digni a venir a veure'ns i el puguem veure en persona i gaudir de la seva presència. Sempre esteu el mateix, eh? Quan em deixareu d'improbar de, de, de d'aquesta manera? Perquè sempre m'esteu aquí... Quan deixarà de fugir de la justícia, vostè? Quartant la meva llibertat individual que jo tinc, de o no anar, perquè jo sóc lliure de o no anar, no? És una opció individual de cadascú, això, no? Vull dir, tu també pots dir, avui no vaig, tinc aquesta llibertat. Home, si no sí, vaig, el programa queda coix. Bueno, pues, escolta'm, jo ja hi vaig a coix perquè vaig amb bastó. Què li passa? Sí. Bueno, que no, s'ha barallat amb el, el camp del Badalona? l'Ona? Sí, oh, hi és que això, escolta'm, vull dir... No, no us explicaré ara jo com, com em vaig lesionar, no? Com no? Si... No, bé. Amb, amb la senyora aquella de la setmana passada es deuria lesionar. Ah, és que, no, bueno, no ho no, no, no, no, no sé, no us ho diré aquí per enxènia. Eh? No, no, molt bé, molt bé. No millor que no us a la vida, el més important és poder triar sempre el camí que vols escollir, sempre això, això és el més important. Clar, clar. O sigui, jo dic, ostres, hi vaig o no hi vaig? Jo dic, no hi vaig. No hi va perquè sé que els mòsos d'esquadra el detindrien, que està en busca i captura, vostè. Bueno, mi, no No, no, no, senyor Garigot, al contrari, ja sap que jo me l'estimo molt, eh? És el senyor Soler que li parla del Badalona i vostè està molt en pipa perquè el càmera està a la banqueta i aquestes coses. Ostres, en càmera, cago, jo de... Sí. Això, això, això és, és, és un sacrilegi, això, en càmera la banqueta. Però, home, si, si, ja, si ja està bé, home, si ja han de donar-li entrada als xavals joves. Però, pues, escoltem, ell ho serà... Sí, jo també, però per això jo no jugo, ni a la banqueta estic. Pues, Escolta, amb 35 anys, sí, 35... 35 anys per jugar a futbol, o ja pots jugar amb els veterans. Que no vas jugar tu també amb, amb 44. Sí tant, però no jugava en competició, jugava amb amistosos... Escolta'm, no ho sé, jo... Res, res, no posis excuses, no posis excuses. Que la, la gent jove ha de pujar endavant. Bé, vull això ho deia, deia el Nacho Vidal. Tot ha de pujar endavant. Bé, senyor Garigot, eh, què ens farà avui? Perquè a mi em té, em té esporruguit. Com? Que em té esporruguit, que què ens farà avui? Què és esporruguit? Eh, a, a coquinao, que diuen en castellà. Acollonit en català. Ah, va, veus que parlem, clar, que no... Que no... No, no comenceu ja amb metàfores rares i... Pogis el sonotone bé. Escolti, okay. si vol, i regalaré un diccionari de, de, de, de l'Institut d'Estudis Catalans i busca vostè la paraula esporguit, eh? Vale. Vale? Perquè eh, clar, vostè és que no... Però és d'una altra generació, el senyor Garigol. Sí, però el senyor Garigol només sap llegir euros, peles, or, plata, senyores... Exacte. Exacte. Fora d'aquestes lletres, el seu diccionari ja no urxa, ja no... Ah, ja no ja no, no, en fin. i Badalona? a la veia, busca Padalona, sí. eh? A veure, què ens farà, senyor Garigot? Bueno, he vist un anunci per aquests que corren per aquests Montsadeu. Mm. He trobat un anunci curiós. Vaja. És un anunci d'una noia, que em sembla que es diu Vanessa o no sé, bueno, és igual, el nom no importa. No. I que, I que diu que canvia un York... O sigui, diu que canvia quatre telèfons d'alta generació mm -hmm. per un Yorkside. Anda. I... Però on t'ha trobat, vos això? Però quina cosa més estranya es troba, vostè, Però això? El Yorkshire ha de parlar, per, o sigui, ha de comunicar o no? no? No ho sé, o sigui, ella diu que en teoria ella vol un Yorkshire. Ja. I llavors ella té quatre mòbils d'alta generació. D'última generació, allò de... D'última generació, exacte. Eh. I llavors jo ara mateix no sé si trucar, com si fos jo de la protectora d'animals, i a veure és per què fa això, o sigui, la Però per què? Però per bo, Home, doncs perquè vol canviar, vol, vol posar al mateix nivell uns mòbils, oi, això no, no és, és, és moralment reprobable, això. Home, tan reprobable com una botiga i comprar-lo. Sí, no canviar-lo per quatre mòbils, ho no vale, sé. Però si li diu, bueno, és que li canvio, jo què sé, per 1.000 euros, què?, és es que... un programa d'humor aquest o no? Està si dient una puta sèries, pues, no, no tinc. Al de Déu com es posa? Escolta, no vostè està, té sí. cua de palla i també busqui el diccionari. O, el... si no truca, truca, truca, truca amb el compte de la lagrimeta, sí. eh, que em vull, que em vull del Yorkshire i mm. No, sembla que tiraré pel protector d'animals, eh? Va, com Vostè mateix, home. És la seva secció, escoltim, li deixarem fer. Per cert, el vull avisar d'una cosa, senyor Garigot. L'altre dia em vaig tenir ocasió de veure un prospecte de les pastilles Viagra mm -hmm. i entre les contraindicacions posa muerte súbita. <laughs> Què és la Viagra? Unes pastilles rumboides blaves. Li dic, per, li dic perquè si algun dia... Sí, per la per, Sí, per... Sí, per pujar la moral. Exacte. Li dic, ah, vale. li dic, senyor Garigot, perquè vagi el metge. Si necessita pastilles aquestes, vagi el metge. Perquè entre les contraindicacions posa això, muerte súbita. De yeah, contraindicacions yeah. no sé quants mareos, no sé què i tal, muerte súbita Dius, coña. Yeah. Uh, escolti'm una cosa, amb uh, la conversa aquesta que tinc amb la noia aquesta, que cap ha volum llorç de canvi dels telèfons, tinguin en compte, un llorç ahir és molt car, que quatre telèfons per molta última generació són poca cosa, eh? Ja, yeah. M'entén, bueno, no? Jo per... tinc un llorçai que, en fi, és de part reputatiu. No, no, és tu que... que jo, tu deixa'm que jo truqui, ell eh, ja m'espavio jo. És, és, Segur que és la, sí. És la secció del senyor Garigot. No, Deixi no, que clar. el senyor Garigot faci la seva secció. Ja sé, ja Anem ja a trucar, senyor Garigot. Eh? Bé, vinga, no, no se'n parli més. No se'n parli més. Ara mateix el senyor Marc està marcant el... Eh? I dos números més. I no sona. Ara, ara, un moment. algús per cercar direm e i don't jaixo. Passem que som ah, sorbe. Sí, que t'estan chamar que te de no, no no agafa. O que el telèfon no Ja córrer, aquesta, no, estar, no, estar no, no, no senyor no. Garigot, quatre mòbils d'última generació no té ni bústia de veu ni contestat automàtic. No. Ja veus tu, ja veus, deu... ja veus. El número que és fixa un mòbil. És un mòbil. Mòbil. de utilitzar el cinquè. I el a cinquè la... deu ser barat. No a, a, lo... a lo millor està en una reunió, la Naya. Clar, clar. No ho sé. Bueno, bueno, i... tinc, un, tinc un pla B, jo soc un pla B. Ah, tinc un pla, oh. sí. Be... tinc un pla També he vist un anunci, també, mm. en, aquesta, en aquesta pàgina... Mm un anunci d'un senyor que ven una ulleres de xol uh -huh. eh, d'una marca molt coneguda uh -huh. i que les ven i eh, llavors, pues, bueno, jo diré jo, em faré, clar, jo les necessito graduades i bueno, ja, ja, ja faré alguna cosa tu truca el número Marc, truca, ara, vinga posa'ns en contacte ara el Marc ara el marcarà el número i vostè mateix, amb el plan B i si no surt el plan B, haurà de buscar un C eh? vale, no se'n parli <ríe> més vale. oh, està, estem trucant ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, sí, mira, llamo por el anuncio. ¿Por qué anuncio? ¿Por qué anuncio va a ser? Por el de las gafas. Ah, dime. Eh, ¿Qué inter... ¿Te interesaba? Sí, me interesa mucho, porque lo he visto en la página esta de Internet. Mientras ¿Eh? sí. estaba yo navegando por lo que es la red de, de internet, esto es, es un invento de estos modernos que están en la última generación. Entonces yo estaba interesado, lo he visto, y son unas gafas que me encajan, y estaría interesado en Pero que te me pongas un, un poco más. ¿Qué? ¿Eh? A ver, ¿Ole? dígame, dígame. Es que no te escucho muy bien. ¿Me escuchas? Eres Ere, eres chorda, quizás, o... Yo... ¿Me escuchas? Yo sí, yo perfectamente. Ah, qué vale bien. Pues dígame, pues, que le interesaban las gafas, ¿no? Exactamente. Lo, entonces, ver, eran de la marca, salían, era la marca, ¿cuál era? Sudari. La... ¿Cómo? Ah. Exacto, estas, sí, estas, estas, estas. Entonces, sí. claro, aquí hay una cosa, yo, a ver, tengo 10 de estigmatismo y 8 sí. de miopía. Esto meclado con unas cataratas que me acaban de operar ahora. Entonces, esto las podría... O sea, están graduadas, supongo, ¿no? Son gafas estas que están ya No, hombre, son sol, pero yo no tengo ningún problema en la vista, entonces no están graduadas. Usted debería llevarla a la óptica para que la gradúen. Oh, pero si no están graduadas, ¿cómo me las voy a poner? Si no... Porque las gafas bueno, pues... del sol no se compran graduadas. Pero mujer, Se compran, ¿verdad? pues, según... O Oye, sea, perdona, se compran... no te... No te las comprarás graduadas tú porque no tienes problemas, pero los que tenemos sí que las compramos graduadas. Ah, claro. Claro, entonces una cosa, toma nota, toma nota, por favor. Esperadme un tengo, Vale. Es que cojo un boli. Vale, ah. sí si coge un boli o un lápiz, es igual, o sea, una pluma o un rotulador. O sea, lo importante es que escribas y que te queden las cosas claras. Sí, dime. Mira, son diez de miopía... ¿Cómo? 10 dioptrías de miopía. Ya. Pero yo usted le voy a dar... ¿Se la de, no he terminado. Y 8 de estigmatismo. Entonces, ya. cuando me lo tenga usted preparado, sí. cerramos el trato. Ah, bueno, y he acabado de operar de cataratas, que eso ya se lo he dicho antes. Ah, pero yo no puedo prepararla sin tener dinero ni nada, porque entonces luego las preparo ya las estropeo pues, si usted no se las queda. yo hombre, ya te he dicho. ¿Te las preparas? Mi, mi palabra va a misa y lo sabe todo el mundo esto. Mi palabra es como si fuera, como, como si fuera un trato, como si fuera una firma. Esto, vamos, los garigotos lo yo... tenemos en la sangre esto. La palabra va a misa, la palabra dada. Ya, este, pero yo usted no la conozco, este, este. digo. Oye, pues no, mira, me llamo Luzia Garigot, tengo 83 años y bueno, pues soy una persona que siempre, pues bueno, para que tiene un talento conciliador y un, un talento serio y que no engaña a los demás. Entonces si te preparas estas gafas con estas dioptrias y con estas, estas modificaciones que te he dicho, pues ya cerramos el trato, ¿eh? ¿Pero cuánto usted está dispuesto a pagar por ellas? Hostia, que tienes la voz bronca, ¿tú? que te ha pasado la voz? Que me he cambiado. Me he operado. Ah, hostia. ¿Cómo te...? ¿Cómo...? Pero estaba hablando con una chica antes, ¿no? Sí, pero yo soy su novio. Ah, vale, es su novio, vale. ¿Cómo te llamas? Yo, Juan. Juan, encantado. Yo, Luciano. Entonces, cuando vale. estoy dispuesto... cuando estoy dispuesto a buscar? Hombre, sí. pues, a ver, la marca me ha dicho que era... ¿cuál, ¿Cuál ha dicho la marca? Bulgari. Bulgari, pues... Ponleme, ponle, no sé... Eh, 100, entre 100 y 150 euros. Con las, con las modificaciones, pues 170 me podrías tirar pero... ¿Pero usted quiere las gafas para usted? si sí, hombre, no, para el, pa el vecino, claro, para mí, hombre. Son de mujer las gafas, hombre, que no te enteras. ¿Eh? Que son de mujer. ¿Es que tú quieres parecer una mujer o qué? No, que es para mí mujer, he dicho. ¿Que estás sordo o qué? Ha dicho para mí o va a ser para el vecino, ha dicho. No, pa la, pa la vexina, pa la vexina. Oiga, nen. Oiga? Vale, gracias por su llamada. Adiós. Bueno, pues gracias de qué. No se merecen, pero, oiga. Senyor Garigot, em sembla que li han penjat, eh? Hòstia, ja, la gent, la gent després un que hi ha en crisis i tal. Clar, no estàvem fent negocis, la gent. No, no, no. No sap vendre, no sap vendre. No sap vendre. Però ens hi ha sortit el nòvio aquí a qui ha defensat la noia, eh? sí. O sigui, eh? Jo soy el novio, Juan, yo soy el novio Juan, ¿eh? ¿Qué pasa contigo, eh? Vamos, a ver. Sí, sí, sí. Vamos a, ver, eh? a ver. que son de mujer, te estoy diciendo yo a ti. Que no te entera. Que no te entera. Sí, sí, aquí sí. ha trucat amb el nen de Castelfoque? No sé, però és se un senyor educat. Algú, Sí. De que els històries dels tots i Sí, dius, mala cartera, nen. No saps sé quarna que sortiran. Sí, ves que no siguin Rempinyades d'alguna discoteca, aquestes ulleres, eh? Oh, si no t'estranyi... No Amb unes ulleres de sol són molt fàcils d'oblidar, eh? I és com els paraigües. Exacte. Molta gent eh, se les deixen. I, I, I com no estan graduades, perquè que utilitzem ulleres graduades, no ens les deixem mai, perquè si no, no ho veiem... Que a més fixi el detall, la noia diu... La gafa de sol no se graduen. Sí, això ho diu ella. Psst, dius, anda, que la niña. Mm? Ja arribarà la meva edat, ja, ja arribarà. I tant, ja, i tant, ja. que sí. I ja estarà, ja estarà tota pensida quan arribi la seva edat, senyor Berigot. Cago, em judeix. Eh, que sí? Bueno, em sembla que s'ha quedat sense ulleres, eh? Bueno, és igual, escoltem, ja anirem aquí al mercat de Sant Antoni. Mm. Sí. I se n'en quedarà algunes. Un, ja, d'alguna pobra senyora que... Ai, d'algun pobra senyor que passi perllà. El que passa Aixeca és que... Ara, ara, ara ve l'estiu, la primavera... Clar, i escoltem, clar. Dir... I a l'estiu tot la cuca viu, senyor Garigot, diuen. I a l'hivern també, això és mentida, home. Això, la la cuca sempre que... viu. Si l'esperit és jove, la cuca viu sempre. Així m'agrada, així m'agrada que vostè tingui un esprit eh, ben trempat, mai millor dit. Exacte. Eh, mai, exacte. mai millor dit. Escolta, pues, no li ha sortit també com la setmana passada que va fer tocar la guitarra amb aquell bon senyor? Però Déu-n'hi-do. No, Déu-n'hi-do, eh? Bueno, escolta'm, que allò va ser molt... Vaig deixar el pic molt alt, Sí, exacte. El, exacte. La, la corba molt i, clar, això és... Va ser el pic de màxima audiència d'aquest programa. Es va enlairar massa. Sí, ah? Ja ho vaig veure, el xofre, sí. Ho el... vaig veure, el xare, no el xofre. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vostè ja em fa com aquell que diu... Sí, no, jo el codo, diu, quin codo? Diu, el ceodo pone aquí, sí, diu, no codo. Sí, en sí, fi... Sí, sí, sí. Bé, senyor Garigot, mm, ens anem amb la música, nosaltres, sí. eh? A vostè ja el gent que vagi amb aquestes senyores que va, mm? sí. i ens hauria de dir el que sempre ens diu. Endavant les atxes, i jo no vaig amb senyores, a què es pensarà la gent que vaig amb de... I que van senyors? No, però, però amb aquestes, aquestes que vaig, i vaig saber... Van senyores, no li dic que vagi amb senyores vostè. I dic senyores. Bueno, pagat per una dona. No, però Bé, vostè no té una veïna... Per una feina, així. Sí. Que vingui a rentar i això, però... però bueno. bueno, específic, rentar la roba i arreglar-li el pis. Exacte. No rentar-lo un vostè. Bueno, cal que especifiqui que Val. la feina que fa. També... Però vostè no té una veïna. Sí, tinc molt d'eix. No eh, té veïnes d'aquestes que vostè i ella... Bueno, en fin, és igual, ara no entrem en problemes. Sí, no no, no emboliquem igual. la troca. No, no, Encara encar prendrem sí sí, no, sí, sí, sí. sí no, no anem bé, no anem bé. No anem bé. No, no, no, no. Eh, doncs, senyor Garigot, digui allò que ens diu sempre i l'emplacem per la setmana i que ve. Eh? Endavant les atges, jo, i que tingueu molta salut i que jo ho pugui veure. Exacte. Igualment, endavant les atges. Endavant les atges, senyor Garigot. Adéu. Adéu. adéu You know you make me want to shout look my head 7 i 27 minuts de la tarda i continuem aquí en directe amb aquesta música Hawaii, Bombay, qui estàs a Hawaii? A Bombay? a Bombay? Bombai és més aixutxat. Jo he estat a Bombay és més aixutxat. Hi ha molta gent, el menjar és molt picant i, no, escoltim Està bé, home. I, a no més, menjaven una cosa que es deia Vítel, que és una fulla embolicada amb altres fulles. Els Vítels diuen... també van estar per allà. Sí, no, no, però li deien Vítel, que és una cosa que te la ven al carrer, que mm. diu que és digestiu. Són tot d'herbetes i, d'altres, les mostegues, queda tota la boca vermella i van escopint. Uh. I veu les parets totes de regalins vermells, que dius, és decoració. Bé. Bueno. Disseny mariscal. Exacte Bona tarda, Bona tarda. Bona tarda. a presentar-me. Eh? Sí, uh, perquè és que aquestes músiques del Mecano... És ja sé que vostè és un, una fan del Mecano. Soc eh? fan i a fer rima, sí. Sí, sí. Soc o... d'una època. Sí, la propera quina serà? Hoy no me puedo levantar? Bueno, si no em puc aixecar, doncs precisament posarem bueno. aquesta. O Cruce Navajas o maquillatè, maquillatè, si maquillate, un mal dia maquillate, maquillate. o sigui, depèn del dia que té posem sí, una sintonia a una, una altra Clar. o sigui, estarem mecanitzats Farem com, com mecan. a sintonia estarem mecanitzats Mira, us he dit que no tenia fred, eh? però per permís... mi, sí. tenen aquí tanqui. la nevera encesa Ara suarem. és el senyor Soler, és molt, molt... fogós, pitopàusic vull dir, ja ho té, té fogots Exacte, fogorenades. Eh? Bueno, pues I això. després el senyor Garigot no sap el que és estar esporroguit i ell en diu fogorenades. Bueno, és igual. En fin, bueno, què tindrà el senyor Garigot? El senyor Garigot té molts anys. Coses, molts, això, anys molts anys té el senyor Garigot, masses. Bueno, què ens està d'explicar ah, eh? aquí de Tiana? Què ha passat? Setmana intensa, tia. Sí? Intensa. intensa. I, Ai, i setmana de carnaval, suposo, no? Sí, aquest cap de setmana, carnaval. Uh -huh. Carnaval, carnaval... De què et Jo m'ho pensant. Sí, sí. Tinc propostes, però no em convencen. No? Quines propostes tens? M'han la proposta de conguito. Però crec que no hauria d'acceptar aquesta proposta. Per? Perquè s'ha de pintar tota negra. Tota negra i... Pots posar un conguito blanc. De xocolata blanca. Llavors s'ha de tanyar el cabell de blanc. Jo poso en I d'altra proposta... Jo, de totes maneres, abans provaria el maquillatge. Sí. Perquè fa molts anys... Jo vaig estar assajent una obra de teatre que tenia que sortir una pitufa, una persona disfressada de pitufo. I vam estar assajant, assajant. I quan es quedava dos dies per estrenar, fem l'assaig general, la pintem, i era al·lèrgica a la pintura, i va començar a inflar la noia. I dius, hòstia, el patrín, no ens havíem donat compte fins no, ara. va dir, però què barrofeu, què barrofeu? Sí, es va començar a inflar, dius, mare de Déu. I la vam haver de treure si ens amb una careta de pitufo, que va quedar lamentable. Però, en fi, així ho està. Era en altres èpoques. Era en altres è abans de posar-me negre, comencem amb les notícies. notícies. Dona'ns l'altra alternativa. No us Ara us a... deixo amb aquesta. El plan, B. Oh, sí, eh? el, plan B. el plan B. El plan B és més íntim, ja i no l'explicaré. Ah, jo jo avui pensava... Record, avui he vist moltes guarderies i molts col·legis que anaven els nens disfressats. Ja, comences, disfressat. no. Jo pensava, arribaràs aquí a l'emissora i els trobes tots disfressats. Hi, hi, ha, ha, uu, és ja. que aquí No, si haguessis anat a l'escola Lola Anglada, que avui ja estaven disfressats Clar. tots els nanos, haguessis gaudit d'aquesta... I tu hi has anat? De què vas disfressar? Perivista. Sí, amb el micro. No, diut, de periodista. Dius, home, doncs pues queda bé. Queda bé. Et queda bé. queda bé. Si, si, si ho fossis, et quedaria sí. bé. Dic, sí, mira, sí. coita. Ta. Doncs hem començat la setmana parlant de, de robatoris i de seguretat, a Etiana, mm -hmm. perquè no sé si recordeu que us vaig dir que van atracar un estanc. sí. Mm -hmm. Doncs a la mateixa setmana va haver un altre Andemà. atracament. A l'endemà. En... Sí, sí, vostè. Parla a quin digueus, patapam, i el divendres. A la fruiteria Lourdes, i això doncs, una mica va en els cossos de seguretat, com a la població, mm -hmm. com a l'alcaldia, que és qui porta els cossos de seguretat a Tiana, i una mica van voler explicar doncs, que la situació està controlada, que els cossos de seguretat estan treballant amb això, però que aquest augment... Amb una setmana de casos, aquesta coincidència doncs, feia posar en guàrdia, almenys, els cossos de policia i estar alerta. Okay. I amb això hem començat la setmana dient donant consells, de, sobretot a les botigues, perquè sembla ser que són mm -hmm. les que més pateixen aquest Des, tipus de... De que es protegeixin una mica. Sí, sí, I aquests de... consells quins són, més o menys, així, a grosso modo? Doncs a grosso modo són temes fàcils com um, instal·lar armes, sistemes de seguretat però altres més en risc, com a l'hora de fer caixa doncs estar al tanto, perquè hi ha molta gent que baixa la persiana, per exemple, per fer caixa i això és una crida Sí, és als, com si diguéssim, -sí, no entreu ara, que estem fent caixa Clar mm -hmm. Llavors mantenir les persianes obertes eh, fer, anar rectoriant els diners al cap del dia, per no tenir no al final d'entrada no. doncs, tenir Luix, tot el gruix de diners etc altres coses que, que molts comerciants ja segueixen eh? Eh, eh, se, Els del destanc no s'han detingut, no? No Podria ser el mateix grup el que hagi fet el segon atracament? En principi no tenen cap dada que els vinculin. Sembla ser que el noi que va atracar aquí, Tiana, mm -hmm. el van enxampar. Va yeah. no? Perquè havia comès un altre robatori a l'Ella. Era un jove de, de Mas nou tot i que encara no, no s'ha constatat si, si realment aquest jove va ser l'autor dels dos robatoris o no, no en sabem mm. res, no sabem la resolució. Però l'han detingut. Però van, no, van donar l'ordre de detenir-lo, mm. el van identificar. Mm. L'han detingut, sí, no, el van, el van identificar i per tant saben qui és, mm. però no l'han detingut. O sigui que és habitual, vaja. Mm, re, almenys, era... reincident, sí, reincident. Sí, almenys reincident però era un no, jove català de la terra amb bona pinta segons van explicar i que no feia de sospitar en principi però el mal gust de guanyar la vida tu, hi ha molt d'atur mm. bueno, i, i, i a vegades necessitats sempre al mes de febrer hi ha un augment de delinqüència d'aquest tipus ah, eh? sí? mm, és èpoques de vaques flaques ah, i és quan la gent doncs, comença a fer aquest tipus de coses robatoris menors de, de gent que normalment no ho fa per pagar lo de la targeta crèdit la cuesta de Nero sí, la cuesta de Nero que se'n diu vostès no ho facin això, treballin una mica poca vergonya i menys a Tiana que vagin a robar un altre lloc que no ho facin enlloc que si han d'escollir que se'n vagin a llocs més grans que hi més possibles a les vegades, vagin vostès a les vegades que hi ha quasi no si hi ha molta peda o no? Efectivament, eh? efectivament. Has estat a Las Vegas? No, oh. m'agradaria, eh, per això. Sí? sí? Sí, sí. sí. Amb una persona, per ser vinculada a Kitiana, que hi va estar i em va dir que no... Diu, a veure, és desert i fora del casino no hi ha res, eh? Casino, a... jala i casino. A mi no m'agrada això que fas, que okay. sempre dius una persona vinculada a Tiana. Coi, digues el nom. Anna Zcona. Molt bé. I jo li puc dir una altra, col·laborada d'aquest programa, Montse Jiménez. També ha estat a Las Vegas i tampoc li va agradar. Doncs no hi ja anirem, si... Escolta, no, no, eh, si ha no, si ja no, de ser eh, no agrada eh, ningú... No, no, jo, no, jo, dic... jo sempre dic que aquestes coses s'han de veure personalment, clar. perquè cadascú, cadascú té la seva opinió. Efectivament. Però, però realment hi ha dues opinions, que la de Lluís la, i la de la Montse, que coincideixen. Bé, doncs són... És un ampli ventall de... No la volem de... desanimar, vaja. No, no, no, no, no que pugui desanimar, clar, cadascú eh. la... La fèria, segon le va. Exacte. Menys mal que no tinc diners per anar-me'n a Las Vegas i que tampoc és una cosa que em pugui plantejar, perquè, si no, ara m'haurien xafat la guitarra d'una manera... No, no, no, oh, no que si tens Hi ha, temps, hi ha tens altres temps. destins per anar. I tant. Molt més macos. Hi ha altres destins De totes maneres, tens temps de veure a Las Vegas uh. i altres coses. Bé, comentarem aquestes Vinga. possibilitats. I altres, en un altre moment... Exacte, sí, perquè... Anem per Tiana. Que la Anem gent dius, tiana. on va la Cira? Dius, no ens interessa, no sé, tampoc. No, no ens importa, no. eh? no en absolut. Els, els importen altres temes més Exacte. importants, i mm -hmm. sense deixar de banda el tema dels comerciants, perquè aquests dies eh, hi ha un home que mm -hmm. va per les botigues preguntant als botiguers eh, sobre el futur del comerç de Tiana, sobre com ho veuen tot plegat. És un noi que treballa per la Diputació de, Bar de, Badalona, perdó, de Barcelona, mm -hmm i el que fa està fent un estudi del comerç local. Ah, molt bé. Doncs, es passeja per Tiana i el que farà un document on es plantejarà com es pot millorar, quines coses es poden fer per millorar el comerç local i quina és la situació. Mm -hmm. El que diuen els comerciants, el que diuen els comerciants estan molt caixosos pel tema de l'aparcament a Tiana, que és un tema que va de llarg, que mm -hmm. ja el, van estar protestant eh, amb, amb l'anterior al govern ja, van sí. sí, fer pancartes, ja van protestar i continuen doncs reivindicant que, que es trobe una solució en aquest aspecte, perquè per ells és el primordial no un problema. No s'havia de fer un pàrquing. Sí, s'està estudiant. Ara amb aquest, hi ha un pla de mobilitat que s'està fent, i aquest pla de mobilitat doncs, dirà. Però és de difícil solució, això, eh? Sí, a Tiana sí. Perquè per l'estructura sí. de la població és difícil. Molt difícil. Llavors, vull dir, les queixes aquests dels comerciants podien anar acompanyades idees. De dir, doncs pues jo podia fer mm -hmm. això, no? Oh, o, oh, clar. Oh, sí, oh, alguna, oh, alguna solució oh, han, han plantejat, plantejat no. no sé si poc o molt viables, com alguns terrenys de, de l'Ajuntament que podrien fer, ser, ser, fer servits, per exemple, el parc que hi ha a l'antiu local del cau, doncs ells van plantejar que fos, van posar un parc, hi havia un local del cau, mm -hmm. on hi havia el cau, el van tirar, i el que van posar va ser un parc. Uh, els comerciants van protestar, van dir que teníem un petit espai mm, doncs un podríem parking. haver posat un pàrquing encara que hi capguessin 8-10 cotxes, doncs ja era una Clar, ampliació. Però si ho gratuït pot ser que hi hagi gent que el deixi tot el dia. S'estan plantejant altres possibilitats mm. que estacionaments... Uh... Hi, ha, hi ha estacionaments gratuïts amb un límit de temps que Exacte. això també seria una altra història. Clar. i llavors tu vens a comprar i et dono dues o tres hores perquè compris però després el cotxe l has de treure Exacte. i una altra alternativa, amb aquest parc no fa falta que sigui dalt, sinó soterrar-lo per exemple. És molt petitó, És terreny, molt petitó. Com per fer ah. però bé s'estan estudiant les possibilitats zona blava càrrega i descàrrega en fi, totes eh, total, aquestes que aquest noi està fent tot un estudi i després farà unes conclusions uh -huh. que seran publicades, sí, sí, seran publicades seran publicades, i nosaltres i... ens faran cinc cèntims no? i tant i quan passi això ho explicarem. Així m'agrada, ah, ah, que sempre la informació... Encara que arribi tard, perquè ja ho dit amb els serveis informatius, aquí hem de reblar el clau. Bé, bueno, però aquí fem una mica de tertúlia. Ah, exacte. Eh? Diem les nostres opinions, que no tenen ni cap ni peus, però és igual. I què, però nostres. Exacte, i són ben nostres. <ríe> què més tenim? Tenim un, un acord amb CNIDE, que és el Centre de Psicoterapia Infantil de Tiana, eh, per part dels serveis socials. És a dir, l'Ajuntament ha propiciat un, un acord, un conveni pel qual la, els serveis socials podran establir aquest, uh, la gent que hi va, que potser té necessitats psicològiques de mm -hmm. caràcter de doncs, uh, famílies mal estructurades, etc. ells podran uh, fer aquest conveni amb Senide per, per donar uh, atenció psicològica a aquestes persones. O sigui, els nens i els pares. Amb els nens i, els pares, els, nens i, els, pares. i els pares. O sigui, sí, tota en la família. Efectivament, ells estan especialitzats en teràpia infantil, però en aquest cas amplien els serveis a tots els àmbits, mm -hmm. i no és un servei públic de psicologia, exactament. No és, tu no, com a ti nen, no hi pots anar i dir eh, necessito un psicòleg d'una manera. Ah, jo el necessitaria, eh, aquest senyor també, mm -hmm. perquè estem ja molt tarats. Per exemple, si vostès anessin, mm -hmm. doncs, eh, segurament s'estudiaria el cas eh, per veure si vostès necessiten mm -hmm. aquest servei o no, i són els serveis socials qui cataloguen aquelles persones que necessiten aquesta col·laboració que ara, podem si que el senyor no, Ricard sigui saber. el meu pare jo faré de fill i diu som mm. una família desestructurada i podem nosaltres no? segurament us derivarien directament a un altre lloc per exemple jo no volia dir s'acabaria el programa <laughs> ja ho dic, si ara si ja mateix estan escoltant aquest programa des de serveis socials segurament estan dient sí. que aquesta gent necessita un sí, altre lloc són, però, però no donarem feina ja ens n'anirem no. directament. Exacte, ens farem, dir posades, teta, farem uns programes de bogeria. Ens posarem una camisa blanca d'aquestes que es lliguen. No? no, perquè el no que... les, Això és tan típic desfeien. i tan fals, oi? Jo no ens imaginem és de, aquesta és de... és, és, és una una imatge. No existeixen, no, existeixen, no existeixen aquestes camises de força. No, jo no me n'hi posat mai cap. No, jo tampoc, perquè és que, que no tenen botons al davant... Que... <ríe> Clar. Què més tenim, <ríe> Sira? Doncs sí, Estem de, de la bola, eh? Sí. Bé. Sí, no, Brigada, Norte sur. Brigada, Norte, sur, sí, Brigada Norte sur és una, una ONG que treballa conjuntament amb Tiana Solidària, que sabem ah. que és una, una entitat d'aquí de Tiana mm -hmm. Solidària. Doncs han aconseguit portar a terme una guarderia, acaba de construir-la, doncs em sembla que treballen a Guatemala, o ara ho estic dient en memòria. Bueno, mm -hmm. És igual, a un El, país Sudamèrica. Sí, Sudamèrica i han acabat de construir aquesta allar d'infants. Mm -hmm. um, A Nicaragua. Un... Nicaragua. A Nicaragua, efectivament. No l'he dit, perquè... Guata, aquí sí, tenim un servei d'informació. Sí, un servei d'informació, gràcies pam, pel pam, suport. Pam, pam. <laughs> doncs bé, uh, el, el que han aconseguit. Gràcies, uh, hi ha una dada curiosa, i és que el, la humorista Paz Padilla... Mm -hmm. va acudir a aquest programa a saber Sabes més que un Niño de Televisión. Sí, que... Sabes Más que un Niño de Primària. Exacte. Un de televisión. de televisión que no té sentit. No els molt de televisió, costaria de guanyar-los, Hauria... eh? Sí, costaria molt. Ja costa guanyar-los amb els estudis, perquè sí, i de hi ha gent televisió. que no s'han surt allà. No, és que jo no me'n sortiria fer unes coses molt difícils. Doncs bé, Paz Padilla va guanyar sí. 20 i pico mil euros amb aquest programa i els va destinar amb aquesta amb... ONG, amb aquesta ONG oh, i han pogut acabar aquesta Escola sol per la qual cosa estan molt contents i i molt satisfets. Tot Nosaltres tot, tot, tot. no hi anar-hi, perquè el, quan ja passaríem dels 6 euros, ja començaríem a fallar-les totes, tio. Amb <laughs> 6 euros ja hauria gastat tots els comodins sí, ja. Tots no? els comodins ja haguéssim gastat. El del públic... Ah, no, això és un altre. No, és el, un de altre copiar, altre. el de copiar, el de copiar... No sé és com que anava. no, no, no s'ha d'acabar el programa. Sí, sí, sí, no sí, sí. Al final fan dir Bé. no sé més que un nínio de primària. Bueno, igual, són preguntes parla. bàsiques d'estudis de, primaris però evidentment nosaltres no ens en recordem claro. és allò de coses senzilles com quina és l'equació de segon grau que dius, en principi ho hauríem ah, no. de saber tots qui no es sabut l'equació de segon grau? jo, per exemple... Ara mateix, quina és l'equació de segon grau? No la sé, jo no vaig a, a veure tu, perquè ets més jove... No, no, sí, estudià... jo no me'n recordo. Parlem d'Aitiana? Ah. Sí, també Pas... posen el millor passo música... Passo Palabra és un altre programa, Exacte. eh?, de televisió, ah, sí? Sí. perquè ara tu has fet un Passo a sí. però increïble. Ja, ja, però increïc, però és ràpid. Et posen també música de sisè, el eh, millor, i et preguntes què és una corxella semifusa. Buf, la que ulle. Que et salta, dius que no, però pues, si fussa, la fussa. I aquells nens ho saven tot, eh? Per mi que porten un pinganell els hi diuen, eh? Ja. Són massa espavilats, nens que hi han. Massa. Massa. Aquells nens... Escoltem. Però perquè els ensenyen bé. Exacte. Perquè els si donen respostes, ja. Clar, els educen ah, bé. Mira. Estan, estan en un període d'estudis. Sí, són professionals de concurs, aquells nens. Sí. Bé, ja parlem un altre dia. Lliguem-ho. Lliguem-ho. Lliguem-ho ja tenen les ben pedres de la Paz Padilla per de Nicaragua, i els nens estan els, ben educats. Els nens estan ben educats, i així ho demostra l'escola de l'Ola de Tiana, amb dies com el d'ahir, que era el dia de la, escolar de la no violència i la pau, que, com sabeu, uh -huh. se celebra a totes les escoles de Catalunya, Mm -hmm. he dit com sabeu i m'han fet una cara no, sí, no ho sabem, no, que no, no ho teníem ho sé, ni idea no ho ja, ho fa, ja fa temps que no anem al col·legi nosaltres i doncs bé. informats tampoc no estem massa no esteu ara informats no. ahir no, era el, el dia escolar de la Nòbil sabíem que de la, de la botifarra però el de la, del dia que d'ahir no mm, bé, no ens ho arriba cadascú li interessa la botifarra la pau, el que sigui, sí. als ah, nens de moment els interessa la pau, si més no les truites segur que els agraden segur que són gans apassionats però la pau també els interessa per què? Doncs perquè des de l'escola cada any s'instrueixen doncs, en temes de pau, cooperació internacional, etc, mm. i utilitzen aquest dia com a excusa per ensenyar-los aquests valors als nens que és important que tinguin i que creixin amb ells, ah. perquè quan siguin grans doncs siguin persones coherents, Exacte. morals i... I que no vagin en navalles atracant per aquests bons de Déu. Que queda molt lleig. I que no vinguin a Tiana doncs, a fer coses... Ni, ni a Tiana ni a Ni a Tiana ni a cap lloc. Això no s'ha de fer. Això és caca. Les nevalles, caca. Molt bé. Atracar, lleig. Robar, també. També. també. Molt bé. Ja està, ja, ja després d'aquest missatge, jo crec que si algú tenia pensat fer alguna malifeta, tia, ja no Ja s'ha no quedat acoquinat, ja, ja no la farà. Ho farà. Ja no farà. És que això és el que li dic jo amb el meu net, perquè pugi recte com un arbre. Efectivament. Com ha quedat bé això de recte sí. com sí, un arbre. Sí, sí, sí. Bé, fin. Què més tenim? Ens hem fet ressò d'una notícia que, que se n'ha fet ressò tot Catalunya i és del fet que es tractaran els, el, els carrils de la carretera C31, que, com sabeu, comporta un projecte... dit, com sabeu, jo ja no m'atreveixo. No, ni, sí, sí, sí, no, això però sí. Han dit que no, però eh? això és una cosa que... Van... Que potser enrere. sí, que potser no, que no van ha, dir... Que no hi ha data posada. Jo opino que no hi ha data posada fins al 9 de març. A partir del 9 de març ens trobem les ratlles pintades no. amb un carril bus. Efectivament. El que ens afecta aquí, Tiana, que diràs, per què us en feu ressò? Per què us en feu ressò? Sí, perquè ja hi ha un projecte... Que els autobusos no poden donar la volta, pobre gent. Efectivament. efectivament. <ríe> doncs bé, hi ha un projecte des de Montgat a Barcelona de fer un carril bus. Mm, sí. Això afectaria els tianencs perquè tindrien un, un, una manera més de viatjar a Barcelona. Més ràpida. I amb aquest estretament es pretenia doncs, donar capiguda a aquest carril bus de, de Montgat a Barcelona. Mm. Aquesta és la relació. Eh, que ho s'ho estudien bé, perquè aquest carril addicional del bus, que, que s'estranyen el, els que carrils... Que també se li diu carril bau, no em diguis per què. Eh, vale, pues per no què? Sé, però no et pregunto per què. Mònica, t'arribes, calli. Dic que això comporta un altre problema, que és que com estranyiran els carrils, poden haver més accidents i llavors la, la, la velocitat que pugui... O sigui, la, la, la rapidesa o la, el, el, el temps que puguin tardar de Barcelona-Tiana pugui ser més, més gran debut a, a, als entorpiments per accident. A veure, el senyor de mobilitat de la Generalitat, oh, molt, que n'en sap molt, molt sí, però, si vostè però, el carril molt ample... Però ell va amb cotxe oficial. És igual. Si té el carril molt ample, li dóna sensació que va a poc a poc. Si té el carril molt estret, com que vostè ja redueix per no fotre's a el del costat, li dóna sensació que va a la velocitat adequada. Vale. Eh, sí. Sabrà vostè més que un nínio de primària no, de la Generalitat? No, jo no sé res. Doncs pues si això ho diu aquest senyor, ho diu. I a més ho va dir el germà del senyor Nadal. Sí, sí, ui, bueno, vale. I el cosí del Rajoy va dir alguna cosa això? No, perquè encara no l'ha trucat, però ja el trucarà. Ja el, trucarà. Ja el trucarà. De totes està maneres... S'està encara molt caficat amb l'escalfament del, del canvi climàtic. Encara eh? ja està pensant. L'escalfament no? no? que té el cap. Que ho provin i ja en parlarem del resultat. No, que ho provin, no, no ho van de provar-ho ja més. Escolti, bueno. ja, ja, no, no provem més coses ja... No, no problemes no. més coses, ja que ens estem tornant lolos. Jo el que dic és que n'estranyit mai és bo. Exacte. I en el cas dels carrils tampoc seria bo. Exacte. Jo de petit em deien cosa dolenta fora del ventre, és el que em deia el meu avi. I amb que aquesta la sentència... la sentència de dir n'estranyit no és bo, mantén, Però pues ja està. La cosa ample. Ande o ande, cavallo grande, ho deia Nacho Vidal. Molt bé, molt bé. Què més tenim, a part dels carrils? No sé si haureu llegit que s'ha presentat un llibre del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, que va presentar i Carot Rovira. No, no ho no. no tenim ni no idea. Estem sobre les seves vivències al Parlament aquests quatre anys. Mm -hmm. El Carot. El Carot Rovira, el, el Tardà, etc etc. Ah. Tots, tots ells, tots els, tots els parlamentaris, han escrit capítols del llibre. En el Parlament de Madrid, aquí? de Madrid De Madrid. De Madrid. Ells han escrit un llibre i nosaltres ens hem fet resò també. <ríe> Està direu molt bé. I per, per què. Per què hem fet <ríe> Doncs perquè ha estat editat per l'editorial Meteora, que, com sabeu, és d'aquí, de Tiana. Ah, aquest, sí que ho sé. De Dolors Sàrries. Sí, sí. I han estat ells qui han qui editat aquest llibre i van estar a la presentació també ahir, evidentment, com a editors d'aquest llibre. Què es va dir d'aquí? Ahir es va presentar aquí, va, a qui Es va presentar a Barcelona. A Barcelona. A Barcelona, al, a la Casa del Llibre. No, es o sigui ja. que el Corotoma, si, després de fins que el Sr. Coratoma si, si pregunto per què Esquerra Republicana ha vingut a, a buscar no editorial Atiana? Pues t'ho contesto. Pues endavant. endavant al Meteora havia editat un llibre d'una persona eh. vinculada amb Esquerra Republicana i va ser ella qui va posar en contacte el senyor Tardà amb aquesta editorial. L'editorial de Tiana va considerar que era un llibre prou interessant com per ser editat mm -hmm. i evidentment I en el moment que surt és molt vendible i per aquesta raó doncs van decidir tirar endavant el projecte. Molt bé. Veus? Ha quedat transport? No, sí, perquè, aviam, jo pensava bueno... que un partit polític aniria a buscar per exemple amb una editorial de més potència econòmica per tenir més vendes. Però em sembla perfecte que busquin una editorial eh, més modesta i que sortiria endavant el llibre. Perfecte, a i per nosaltres encara millor, perquè així ho podem explicar. Ah, exacte, exacte. <ríe> <Un> <ríe> doncs... Bona tos. Bona tos. Bona tos. <ríe> Bona tos. Bon tos. <ríe> <ríe> <ríe> doncs anem a parlar de més coses. Sí, més coses, sí, sí. I parlem de l'associació d'amics de la cartoixa de Montalegre. Ah, senyor Tòfoli. Senyor Tòfoli, que uh és -huh. el president d'aquesta associació, que reivindiquen el retornament d'una verge, d'una imatge d'una verge patrona de, de la cartoixa de Montalegre, que és la de Montalegre, efectivament. La verge de Montalegre. La verge de Montalegre. I on està? Està a, a Badalona. Badalona. Ja. Perdó. A A, a Badalona. Vale. Tornem a fer a Badalona. a Badalona. A Badalona. A Badalona. A Badalona. Ah, molt alegre, I com no? està a Badalona? Que doncs se'n van anar perquè... a vacances a la platja. A veure, no pregunti-li, per què està a Badalona? Per està Badalona? Ja, ja, ja li estava No, no, no li dono resposta perquè està a la platja de Badalona. No. Per què està a Badalona? Per què està a Badalona? Per què estava Badalona? Doncs com recordarà, vostè, el 1835 va haver una... Ho recordo perfectament, perquè ja estava per aquí corrent. Oh, estava fent oh. la primera convenió. Que... Sí, quan vostè tenia 4-5 anys... I em van portar a i diuen... I on està Doncs 1835... va haver una... 1835 va haver una època ja, de desamortització de, sí, de l'església. Llavors mm. es van anar bé de, de buscar la vida... En Clar. aquell moment, a la cartoixa, doncs, van repartir les imatges, les poques coses que tenien, o les moltes, entre la gent de l'església perquè les amaguessin. Mm -hmm. Aquesta imatge va aparar a una família de Badalona, amb, de la mà d'un dels, monjo. dels monjos. Mm -hmm. Va quedar allà amb, sempre, doncs, pensant que la retornarien. Que la retornarien. Tothom Com va retornar les seves pertinences, però... Aquesta persona no la va tornar. Va I morir, va morir i va quedar en mans de la família. Clara la clar. família diu que és seva. Clar. Clar. Eh, no, eh, és eh, que quan agafes eh, carinyo amb eh, una cosa... És que que agafes... Això és de l'avi, no, no, això és de l'altre avi. No. De clar, és que de un mi clar, dius que agafes carinyo, l'has vist tota la vida allà que. No perquè clar, si treus la verga allà queda, sap, sap allò de. de forat, sí, la senyal clar, del quadre, la va pintar de... malament, ah. clar, dius, una altra, una verge. Clar, el prior de la Cartoixa està molt trist perquè diu que aquesta imatge doncs, és essencial per la Cartoixa, que té no, un, per un per gran un valor duplicat. històric i moral. No, fer un duplicat. Aquesta seria la següent passa perquè, ah. però bé, si no la poden veure perquè ara la família de Badalona, davant la de l'Associació Amics de la Cartoixa de Montalegre, doncs diu que no la té. I jo, perdut. A veure, jo ara vaig a fer una pregunta tonta. Des del 1800, eh, ara reclamen la... La, eh, sí, la pregunta que jo va fer és la que li ha fet al senyor tot, Soler. Tot va lligat amb el centenari de la cartoixa, que com, ah, com veureu, s'ha doncs celebrat el centenari de l'ordenació, i en aquell moment en què es va ordenar, doncs va, va venir un, un... no sé qui era... un Bé, un, eh, un. un gran un. mandatari de, dintre de la cartoixa i, dir, i en, a, una en aquell moment va fer esment aquesta, que trobava falta aquesta verge i llavors es, es va començar a mobilitzar. El prior de, de la cartoixa fa un any va saber d'aquesta figura perquè no sabien on era. Yeah. Va descobrir que estava en, en, en possessió d'aquesta família i ja va iniciar converses amb ells però, la família. però la família la no tinc. van entrar en raó i no, no. no la tinc. No sembla que vagin a bon port, eh? Ui, que malament, que malament. Sí, jo per què no fa una còpia i tots contents, escolti'm. Eh, em recorda l'anunci... On dia la cartera? On, on dia la Virgen? Aquest no anunci no sé si que era de 1835, també. Eh, una mica sí. més posterior. Una mica posterior. Del 39. Diu, sí, sí diu, més o menys. Oh, on dia, diu, estos terrenos que jo tenia, diu, ah, me los he desmortizado y mendizabal. Clar. Bé, tonteria, eh? tonteria. suposo que deu tenir un valor important per la valor... família aquesta mm, sí. i un valor important per la cartoixa i ara l'únic trist és que desapareixi perquè ara per, per la lluita entre les dues que no hi hagi verge... Sí, doncs... però clar, però si la família diu que és seva, que la porta des de fa no, no sé quants anys, sí, com demostra no la, té... la cartoixa que és seva? Com demostra la família que, que, que no és seva? Clar, que... Qui de 1.800 que vingui a declarar? Exacte, qui n'hi 1.830 i pico, perquè cal napolònia. Home, queda bo. vostè i pocs més. Per exacte, el senyor Soler. Bueno, el senyor Soler I vostè per la no estava tiana. Era, dir... era Quichalla, llavors. Era Quichalla, era Quichalla no. el senyor Soler, era Quichalla, llavors. Era no val dir la meva declaració. No, de no, memòria, no? De quan vostè tenia 4 anys. Buh, que va. Ja Només que sé que caminava. Exacte. I, I que em vaig fumar una bufetada amb una bicicleta contra un poste, però no és l'únic que recordo. Bueno, una bicicleta de 1.800 i pico, que I no tenien frens, no eren Oh, oh. Ah, per Quan les encara vens. les rodes eren quadrades. Més o menys. Perquè no s'havia inventat no, no la rodada. No hi havia ni pedals. No, Home, les rodes sí que s'havia inventat, la... eh? Am, el Napoleon, amb el poble de, del, el de Ricard, no, canons eh? canons amb rodes, eh? I que el meu poble és molt avançat, eh? Quin, quin és el seu poble? Home. El Cap i Casal. Sants. A Sants, bon barri. Bueno, Sants en aquella època era poble, no? no sí, era poble. No estava, clar, no estava enganxat a Barcelona. Sí, no. I tant, que no. Era, la vida era barriada d'allà a dalt. De... Era descansat allà a dalt, diu. M'imagino des de la plaça Catalunya <laughs> quan deien anem a Sants, fem el gran viatge. Oh, bueno, anem, anem allà, cap allà al carro. a les rodalies. I des de Sants quan deien anem a Barcelona anar fins a la plaça Catalunya a una excursió. I tant. El més aprop que teníem era la plaça Espanya encara no estava feta. Clar, perquè llavors no era Espanya no, no. exacte encara hi han de fer la fira perquè fos a Espanya sí. no, no, encara sí. faltava l'hotel no, no hi havia ni el PBT no ni, ni el PBT no vale, que no van poder inaugurar Exacte. Pobra gent, també I foten que... el pavetí i els esclata la guerra civil, també tenen pues Mala sort, no? I aquí hi ha qui té mala sort la vida. Sí, sí, sí. Bé, amb aquesta imatge de Ricard amb bicicleta anant de Sants cap a en plaça d'Espanya. Eh, i, i, I sense ulleres, encara, eh? perquè les ah, ulleres Ah, això no se la posar... va fotre. Ah, exacte. Fins als vuit anys no vaig tenir gafes. No vas tenir problemes fins als vuit anys? No, gafes. Bueno, problemes, en problemes en tenia. Problemes n'en tenia molts. Diu, no... No mira el pòstic, que no el vaig veure. Diu, aquest nen no hi veu. Sí, això va ser un mestre. Està bé. Parlem de Núria Coy, Ahà, sí, un periodista que ha rebut un premi. Eh? Sí, sí. Un Estaven escoltant abans els... Periodista que va sortir d'aquí, no? Sí, va estar sis anys a Ràdio Tiana, ah. en, en, on estic jo ara. Ah, sí? Un un programa, dir, sí? I mateix? I mateix, informatius. Uh -huh. Res a comparar. Per no, què? i abans havia fet un programa Home, té la meva edat, eh, la, tins... la tela, Núria Coll Un any més, mm. i mira on és bueno, No la... s'ha no d'envejar, la gent S'ha d'envejar, els èxits de la, grafa, no, jo, èxits jo de la no gent Jo no l'envejo, jo l'admiro Més Exacte. que res, admiració mm -hmm. Jo durant molt de temps vaig ser contartuli... <coughs> Tortulià de la Núria Coll Del programa de la Núria Coll Veu? I es va treballar a gust, oi? Sí senyora, és una persona molt intel·ligent I molt preparada i dins uns anys direm mira la on està, mira, i nosaltres l'havíem tingut aquí, que no cal. No vam a parlar de la Nuria Coll, que ha guanyat, després va ser regidor, imaginis vostès. hem tingut, però aquesta secció tanta gent, què dius? que han arribat Sí, sí. És ara ha fet una comparació que no m'ha agradat no li gens. ha agradat gens, gens però, doncs encara feia, en tenim la... una altra que me la callo perquè sí. si no ja se'n va d'acord <ríe> <ríe> doncs... of the record, of the record, sí. of the record. <ríe> doncs Núria Coi que ha rebut un premi de 6.000 euros, no està malament no els mal, premis eh? econòmics són bons, però no calen, no, no calen. No, molt... Moralment... com que no calen Vostè és molt express. Sí que cal. Conya, sí, no. que li donessin un premi 6.000 euros. Però la importància no és el premi econòmic. La, la importància és, en aquest cas el és el treball, el, el reconeixement d'un treball que va fer Núria Coi, que parlava sobre el moving immobiliari mm -hmm. doncs a les persones grans que, com sabeu, mm -hmm. doncs moltes vegades tenen rentes antigues, paguen una misèria per estar allà. El Raval. per molt. exemple. I eh, què passa? Doncs que els fan moving perquè deixin Exactem. el pis. Mm -hmm. A més els enreden. No els hi, van, no els hi passen el rebut. I llavors diuen 10 el rebut i aquestes coses. Són lletges. Lletges. lletges. Els hi posen famílies d'aquestes fulloneres al pis, els pisos al costat per tocar els nassos. Lletge, molt lletge. Um... S'ha de viure. si S'ha de deixar viure. El món immobiliari moltes vegades no té escrúpols mm -hmm. i així ho va Can demostrar viu. Núria Cuell amb aquest reportatge que feia referència als escarabats. I què mm. el va fer per, per Catalunya Ràdio? Per sí, el, sí, la és, és un, era un reportatge radiofònic el va fer per, per Catalunya Ràdio per Bases i el va presentar doncs, amb aquests premis que són de caràcter social és a dir, només pots presentar eh, coses que tinguin a veure amb la societat amb... I, i va guanyar algun Estat dia per guanyadora. fer aquesta secció tu també guanyaràs algun, algun sí, premi sí, perquè clar, sí, ja, ja sé per on va ja. No, no, Alguna no, no. garrotada guanyarà no, no, la nostra no, algú, secció. Algún algú sí. premi guanyarà, dia, per fer aquesta sí. secció. Sí. Sí, per haver d'aguantar. Exacte. Exacte. Això sí. Al, el sí. El Premi Paciència, que serà exèquo amb el senyor Marc Auger. També. Eh? Premi Paciència, que se'n diu. Eh? Sí, sí. I li donar el trofeu al senyor Garigot. <laughs> Molt bé. Eh? Ostres, eh? això serà el millor. Estem bueno. acabant. Tenim alguna coseta eh? més ràpida? Doncs jo ho deixaria aquí, ja, per sí? avui. Sí? Sí, sí, sí. sí. vale, doncs felicitem a la Núria Coy. Esperen que d'entre uns anys en la Cira també tingui un altre prèmit. Felicitem I... també la Cira, perquè, en mm, per per fi... No li veig la relació, però bé, moltes el gràcies, què? No. eh? El què? Felicitats per poder estar aquí aguantant això. No, no, felicitats perquè nosaltres et tenim aquí, que és una felicitat. Nosaltres ens hauríem de felicitat per tenir-la i nosaltres ens hem de felicitar per poder fer aquest programa Exactament. i també, també felicitem el tècnic i tots, felicitats. I, tots felicitats i con esto i un bizcocho hasta la, la setmana que, que viene de 6 a 8 m'ha eh? quedat bé quedat rugador, eh? si senyor... ens tornem a trobar el proper dijous gràcies a Cida Robles ens tornem a trobar el proper dijous a partir de les 6 de la tarda aquí la Sintonia 107.2 de la Freqüència Moldada Radio Tiana. i eh, moltes gràcies en nom de tot el que ha fet possible aquest programa